Пощастило йому. Застав Ксиландера дома, почав тоді Скорупа прохати, щоб Ксиландер допоміг у Шираєвій справі, обіцяв сто карбованців, якщо допоможе. Та де ж пак було Ксиландерові втручатися в цю справу? Адже мова йшла про спірні землі, що ними розумовський володів. Тож зрозуміло, що Ксиландер, посміхаючись, порадив Скорупі до кабінету або сенату вдатися. Скипів Скорупа. Це ж бо не порада була, а глузування. І прощаючись, кселандером сказав, що ж, у нас в Україні є приказка з сильним тягатися, як з ведмедем боротись. Та буде ще й на нашій вулиці праздник. Грюкнув дверима і пішов. Тільки вискочив розлютований скорупа на вулицю, як Селандер відразу листа написав графові. А далі? Шлях звичайний. 9 грудня скорупу вже вперше допитували в тайній канцелярії. Даремно намагався він себе виправдати, викрутитись, зовсім інакше свої слова змалювати. Я, мовляв, хотів милости графською здобути. Через те й доніс на мене управитель, бо не хоче мене в тій його грайзграфського сіятельства милості бачити. Але три служники ствердили кселандерів донос. Мусив признатися Скорупа, що він дійсно таки приказку про ведмедя говорив, але рішуче заперечив, що говорив, буде, мовляв, і на нашій вулиці праздник. Та тайна канцелярія... Визнала, що раз він признався, що про ведмедя говорив, то певна річ про праздник теж сказав. 4 лютого 1747 року начальник над канцелярією Шувалов робив доповідь цариці і пропонував далі штраф, який її імператорська величність указати зволить. Та не погодилася цариця. Наказала допитати Скорупу, щоб признався він, з якої думки та наміру говорив ті слова, що «на нашій вулиці буде праздник», а коли не признається, то взяти на муку. Привели 9 березня Скорупу до тайної канцелярії. Об'явили йому указ царицин, та не признався він у тих словах. Дали тоді йому підписати зізнання, а далі повели... В застінок. Тут у присутності самого Шувалова допитували його з пристрастєм накріпка. Не признався спершу Скорупа. А далі таки не витримав. Признався. Але заявляв, що говорив те з простоти своєї. Знову й тут намагався Скорупа інакше слова свої витлумачити. Я, мовляв, сказав так через те, що коли Кселандер не доповість графові, то буде й на нашій вулиці праздник, бо я, мовляв, сам знайду нагоду прохати графа. А раніше не признався у цих словах в тарапях із забвінієм. На цьому слідство закінчилося. З наказу цариці тайна канцелярія ухвалила Скорупу бити плітьми, а після кари відіслати до батька. Відбулася кара. Перед тим, як вирядити, прочитали йому наказ, щоб він ні в якому разі не розголошував та тримав би це в вищому секреті. Отаке сталося з молодим Скорупою у Петербурзі. А тепер, після стількох поневірянь, опинився він вдома. Настав ранок. Зібрався капралі з солдатом назад у дорогу. Нагодувала їх мати Скорупина як слід, дала в дорогу і харчів, і напоїв чимало. Старий Скорупа теж грошей не пожалів, тож дуже був доволений з подорожі і капраль, і його помічник. Перед від'їздом узяв капраль від батька Скорупиного таку розписку. 1747 року апреля 9 дня син мой Павел Скорупа, при капрале Санкт-Петербургского гарнизонного Невского полку Михаиле Петухове прибыл ко мне, и через оного же капрала с канцелярией тайной указ ее императорского величества получен мною, в том, ему ж капралю от меня сие свидетельство дано. Бунчуковый товарищ Григорий Скорупа. И как была дальше доля молодого Скорупы? Уже 18 квітня 1747 року з Стародуба Скорупа прохав тайну канцелярію про дозвіл йому служити, бо він хоче служити, не шкодуючи останньої краплі крови до кінця життя свого, як і предки. Правду кажучи, що до предків, то дід Скорупи був багатий стародубівський крамар і ніякої крові своєї проливати йому не доводилося, але в проханнях не завжди ж істини додержують. Пригода з канцелярією перервала була Скорупену кар'єру, і тільки з березня 1757 року, через 10 років, він стає за Стародубівського полкового обозного, а далі починаються його всілякі служби у війську. І 1772 року він уже армії полковник.